Aquest dissertat amb la Constitució del nou Ajuntament quedarà dibuixat al govern per a la propera legislatura. És per això que les forces polítiques que van obtenir representació a les darreres eleccions municipals estan aquests dies intensificant les reunions per a donar forma al nou govern. En aquest sentit, el Partit Socialista, com a força més votada en els darrers comicis, encapçala les negociacions amb Estel Pujol al capdavant. Recentment, els socialistes han celebrat una assemblea on han donat a conèixer els avenços a les negociacions. Segons fons a les quals s'ha tingut accés Radio Tiana, en aquesta assemblea s'ha analitzat el possible pacte amb Esquerra Republicana, com a la fórmula que es veu amb millors ulls per part dels socialistes. Aquest escenari deixaria un govern de minoria que obtindria sis regidors, quatre del PSC i dos dels republicans. D'aquesta manera, els socialistes, amb Esther Pujol com a caldessa, haurien de buscar durant la legislatura acords puntuals amb la resta de forces polítiques, ja que el pacte amb Esquerra no sumaria els set regidors que conformaria un govern de majoria. Però aquest panorama del PSC més esquerra sembla no agradar del tot als republicans, ja que estan apostant per incloure ciu en el nou govern. D'aquesta manera, Atiana tindria un govern d'àmplia majoria, ja que sumaria un total de nous regidors. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la decisió d'Esquerra Republicana a comptar amb els convergents per al nou govern obeix el desig dels republicans a reforçar la interlocució amb la Generalitat pel que es preveu una legislatura difícil però d'altra banda també es podria interpretar com una estratègia de partit per no sortir tan desgastats d'un possible pacte en solitari amb els socialistes. Des de l'Agrupació Local d'Esquerra Republicana de Catalunya tenen molt present la factura que han pagat en ocasions anteriors després d'un pacte amb el PSC. D'aquesta manera sembla que la intenció dels republicans és compartir en convergència els possibles costos i desgast d'un pacte amb els socialistes. No obstant, tenint en compte fonts consultades per aquesta ràdio, les negociacions entre Esquerra i Siu no estan sent fàcils, ja que els convergents estarien sol·licitant una posició forta en el nou govern, que passaria per obtenir la primera tinença a l'alcaldia. El número 1 de Convergència i Unió, Enric Nolis, ha argumentat aquesta postura. Convergència i Unió com a segona força més votada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 després del partit socialista, per tant, amb la primera tirenta d'alcaldia. De des dels republicans, però, no contemplen no les d'ara aquesta opció, perquè reivindiquen que la possible entrada al govern de Siu passa per l'oferiment que han realitzat des d'Esquerra, ja que sembla ser que els socialistes tindrien prou amb un pacte amb els republicans per després governar a través d'acords puntuals. Amb aquest escenari, des de l'Assemblea Socialista, s'ha donat el vistiplau a seguir negociant l'acord de govern amb els republicans. Algun dels dubtes que a les d'ara queden és saber si els socialistes acceptaran un tripartit amb Esquerra Republicana i Siu, D'altra banda, els republicans hauran de decidir entre si es mantenen forts amb l'aposta d'incloure siguen un pacte o renunciar aquesta possibilitat, o si, pel contrari, finalment Esquerra decideix estar a l'oposició durant la legislatura. Tot apunta, doncs, que les negociacions seran intenses en un futur immediat i fins i tot a les pròximes hores podria donar-se per tancat l'acord del nou govern. Des del Partit Socialista i des d'Esquerra Republicana han declinat realitzar declaracions a aquesta emissora. No obstant, el que és pràcticament segur és que Esther Pujol serà la nova alcaldessa de Tiana, independentment dels acords a que finalment es puguin arribar. D'aquesta manera, l'alcaldia aniria a parar a la llista més votada en les darreres eleccions municipals.